eta sarreran esan dugun bezala gaurko erretegia saio informatiboan sentzilikeratian, ba, hezkuntza plataforma topaguneko bakide batekin hitze izango dugu, aurrengo azte. Terako, hurrengo larun bat, azarako gita sorterako, ditutako manifarako Baina itzakia daukagu, bera lekinetekiteko, bera lezoko irakaslea delako lesoko plataformako kidea, eta lezon, biharko ba, antolatu dutelako ba, Elkarretaratze bat, e, arrotxaldeko ustetan, uste du dela Kaixo, leire, arrotxaldeon Kaixo, arrotxaldeon Seu moduz, Ongi, ongi, os, lanpetuta eta ilusio handiz Ajá. Eta, bueno, zaten genuna, ipatzen genun lesokoa, bai, zu lesoko irakaslea zara Eta leso, badago dago plataforma, eskuntza, gure eskuntza enaldeko plataforma Eta biharko, biharko deialdia egin duzu, ez? Eh? Zer da, da biharko de jaldia? Bai, ba, bueno, biharko de dago lotua urrengo larun batean egingo den eh, mobilizazio egunarekin aura eh bueno, da gehi zuenez, eh Azalarako 28ean, Inposak e, guk orain hemen gure eskuntza eraikiz le mapaean, e, bueno, kale jira esberdenia izango dira eta bai, Bizkaiaren Gipuzkoan eta Laban eta Nafarroan e mugimendua jaratzeko lehen asamblea baita ere antolatua jarren 28an eta horreki lotuta pixka bat ba ba herrietatik e, ba, giroa pizka bat e, bueno, ba, giroa jarrien ajan eta eta bueno bezelako tokaguneak lo checo planteatu dira herri ezberdinetan, eta leson hori ba esan bezala e daukagu urrengo ekimena izango da 5 plazan, Eta bertan ba basmoa daukagu 28ko deialdia ba basutsatea, ez? Eta bertan ba, izatea bestelako aukera bat, no, batuko garen familia, irakasle eta ikasle kanaiu ten ikasleak eta herritarrak zergatik ez e, ba hori, ba bat behar dela ba ba, ba eta eta aitortzeko, ez? Mhm. Mm De Then... Kurtso hasi da, Haiaz kurtsoa amaieranbazarata ba, desente egontzen gaiion ekigin eta egon ziren ba, rebalida zila, azterketa zirela irien, laugarren segarren mailan egitekoa zirela ezdaki zer azkenen eskola batzuk ere esan zuten eraakorik ezutela egingo, e, basen sosketta bat ttzeko bat egingo zula, gobernuak esko jarra horitzak uri da okibunez ba eazin eskastetxetan egin eta orduan aurten orten kurtxasida eta bueno ez da, da zara eta gehiagi ez da mogimendu gehiagien zuten eslonzeren inguruan ez dara bueno, lena goti murrizketen inguruan baita ere, ez da mogimendu gehiagi eta ez da gauza gehiagien zuten ez, ez dutela aplikatzen edo aplikatzen ari dirgata no disildu garela edo nola nola ikusten duzu eh? Begitu, baguk egia zen, bazaren urtean esaten genuen zidimiri urtea zela. Eta horrek zer, zer esan nahi du, ez? Ba, azken finean, e, bueno, ia-ia konturatzen, baina ia da lontzek e, ari zigun buztitzen, ez? Gure ikastetxetan pizkanak pizkenaka zartzen, isilpean iaia ia, ia baina konturatu garen erako, ba, ba, bueno, erabat guztia, guztiak gaude, ez? Orduan, horten, e, ia, zidimirearen urtea basan, E, aurten jetzen dugu saparragaren urtea urtea dela eta zergatik bueno daia da eh dituen hainbat eh eh aspektu eh erabate daude gure ikastetxetan eta ba bueno ba irakasjaiak eh inklusordutegiak e, bueno, kalifikazioa eta beraren ordezkoa baita ere eta bueno, e, aurten ere e, bueno herria e, da E, informazio gehiari ez dela ezabaltzenari, orduan gure txartbaitaren nahiko inseguridade handiak sortzen du, ba ba hori, asteak urtzea eta ez jakitea nola, nola bokatuko duguen, ez? Eh, evaluazioa iragoki honez aurten eh eta zigarren mailan egingo dira. 3. mailakoa e, hemen eh EAN e, ba, ba, ba diseinatuko da, baina zigarren mailakoa 10-etik etorriko da. Hau da, ese nahi du horrek ba, e, marrietik e, etortzen diren edukiak ba 6. mailako ebaluazio horretan ba, ba esarriko eh liratezkela ergia da ikazurtasiera guztiako horrak dira baina bueno, baina bai ergia da ezkuntza plataforma en plataforma esberdinetatik ba, ari dira ja martxan jartzen 11 etzialdi eman ditugu da, eta bueno ere azaren nordeialdean gaude eta herria da familien eta irakasle eta ikazlen artean badagoela ba, bueno, ba, ezin egon bat honen inguruan. Orduan herria da momentu honetan aukera e, paregabea daukagu, bai e, biarleson, lezon, e, urren guastean e, horretan, e, hosti galean bihar uste dut baitare e, oi hartzunen baita ere kale jirabagoela, eta horrela herri zerri ari gara, ba bueno, bat eta bai da zabaltzen, e, informazioak aleratzen, Eta txikitazsunetik handitasuneera eta norbanako kontromisetatik i hasta ba, kolektiboora doa zen konremesuak e, hartuko ditugu ez, orduan ba herria bueno, ba, esan momentu honetan pizkenaka pizkenaka mogiimendua bera ari na indartzen eta muskulua ateratzen eta bueno ba batto zen erronkei behar bezala erantzuteko ba ba premia, zarduras, eta eta konbentzimentuarekin e, gariz, orduan pizkanaka, pizkanaka gobait ara indartzen, saretzen, informatzen eta, eta daukagun informazioarekin, ba, bueno, ba bide berriak eh uztartzeragoaz, bai. Mhm. Mm Epatu sobre etakoa bihar lezonta gartzuenen eta detornastean, horetan ostegunean, ezta? Arratsaldeko o sea, bostetan, utzet E, bai, uste dut, e, uste dut, baiet, bai, bai. Bai ez, Aurreda ezago ez. emango dizuegu dena den, e, e, bai, horren e, berri. Bai, ustuta ratxaldeko bostetan penteatut esango dela erriko plazan, edo sumardian horrekotan egin den bezala. Bale, eta hor, nik uste duton guztion eta, nes, beste gai askotan gertatzen zaigun bezala, ba, informazioa izkutatu, ale informazioa gaizki, gaizki ematen digute ba gehien bat ba, bueno, hori manejatzen duten, ba, edabideet, haundiek, eta eta bueno tapoterea duten hauek es eh norbait balu benetan ser den 11 arekin ari dena ser den iberri oraindik ez daketa aipatu dugun ustuta ez dogu aipatu baina bueno no la 11 hori hemen aplikatzeko eusko jarlaritzak egin nahi duen ba más ba da que pa ba, trampa, eh, os da nola deitu, eh, gustio horretaz jabetzeko eta informazio lkutzeko, nora nora jodesak, eh, eh, eh, osineguren zure batek, ikasle batek, e, guraso batek, nora nora jodesak. Bai, va ba, bueno, eh, bueno, lenda bezi, neke eh, animatuko nituzke berdiere beraien ikastetzetan, galdetzera, emorbitzera, informazioa topatzera, es. Eh? Eta, bueno, bai, akitea baita ere, bestelako bideratzuk ere bat daudela, ba gu baita e, Hemen gau dela, e, guk badaukagu Gmail bat, dela eskuntzaplataforma.topaunea, e, arroba, gmail.com Eta gero bestetik e, bueno, informazioa topatzeko, edo inkluso zergatik ez mobilizazioaren kartelak geisteko, e, e, kartel mutuak, powerpointak, edo dena denadelako informazioa topatualizateko, badaukagu blogu bat, gaitare, bertaneari gara xintzilikatzen eta eta duela gutxi baitare eguneratzen eh, ari gara, eta, bueno, ba, bertan, eskuntza eh, plataforma entepagunean Google-en jarri ez gero, ba, ba, bueno, bertara gamango zaitu ustez, iurazki, bertan, blogzar bat eh, agertuko da, baina, bertan dago, blogberri da, sartzeko, sartzeko lotura. Gero, bestalde batetik, eskuntza plataforma entepaguna badauka Facebooka, bertan, eh, bueno, ba, elka, egiten diren elkarretaratzen berri, eh, ematen ditugu, baita rei tsaldia, konon dauden eta bueno, bertan baitare, ba ba bueno, eh informazioa superdiña baitare topa topa dezakegu, bai. Mhm. Uh -huh. Eta bueno, pagua amaitzeko komentatzea, ba, bueno, e, informatzeko bideak hoe dira eta protestatzeko hurrengo bideak aipatugunak lesonta hurrengo asteguneen beldeso hartzenen bihar ostiralararekin eta hurrengo astegunean Hore, eta errenterian hemen eta bestela zara ba, enogeita sortzian arratxalde kolosetan donostian eta arinen zeroen begiratzen zu bezandako eskuntza plataformentopagunea .blogesport.com hori eta bueno, atxikimendua kasierakoa dira bueno, potentea, sindikatoa la FEDA, STI, la SSK ikastronen elkartea, sortzen elkarte ikasla bertzaleak ikas ikasi eta bueno, tapiskaba baina ongeron juten da, izugarri Pilla, eta, bueno, bakoitzak ikazen maitu lagun egin desakegur urteko diena, esta Bai, horreta, gai, horreta Chequimendu pillo, bai, eh Bai, bai, kontua bueno, da, bueno, datorrena eskuntzale berri honekin, hauekin datorrena da, destelako bizarte eredu du bateraik inaitu gula, orduan uste dugu E, nola baite, eskuntza eragiletaz aparte, ba, ba, bueno, ba guztiek daukagun lardura, erantzunkizuna, eta egia da, gero tago iago dira, atxikitzen ari diren eragil ezberdinak, ez? Orduan, e, nik uste dut, hori, e, ba, krestan ba, okera polita dela, gainela, nahi duguna da, karegira eta koloretsua, beti ere, gure e, filosofia hori da, aldarrik bai, baina beti ere... Ba, guztiok eh, batera joan da eta, eta bueno, beste kolore bat jarri nahi diogulako lako, nahi dute eskuntza sistema igiun honeri, ez? Orduan bertan eh, deieriten diogu baita ere ba, eh, trikitilariei, gaiteroei, txarangei Ba, bueno, bertan ere, behaien musika eramaten, guztion artean, azken hori, ba, kale parte hartzaile bat sortu nahi dugu, eta guztion artean alaitu nahi dugu, hori, orduan, e, animatu familia guztiei, ikasle guztiei, irakasle guztiei, zenerritar guztiei, zenerritar guztiei, zenerritar guztiei, zenerritar guztiei, zenerritar gainditzen duen e, arlo bat izango da, eta eta animatu, bertan, hori, e, ba, bostetan, dule parte hartzen. No sí. Ba, egunen batean itzikimardu bohen, eh, hola, gainditzen duen eskuntzaren zehaz. Eba, dirudela baitare, irakasle, ikasle, eta gutxi batzuen esku ditzen den arazo bat, baino, benetan, lonzerekin datorki guna eta gian, askotan itzikiten du manifua, mobilizazioa, edut zer egiten ari garen, baino, nioa, egunen batean eserita, la zaita eta, eta luze, asaltzea, zer den horrek, suposatzen duela, eta zen olako eskuntza, mota, eta ideologia da guen ba... Ba, bai, beresidu. Bai. ba gonbidapena jasoa eta eta dago horredi, egiteko. Gero azkena ipamendzo bat egin nuke, eh bueno, hau eh ari eh bai imposició Oriques, Gukorain eta M en Gureeskuntzarak Dilemapean egingo dela eta hori, ba askotan esaten dugu ze nolako hezkuntzaredua ez dugun nahi, ez? Baina baita ere, ba bueno, ba azaro 28aren ostean martxan jarri nahi dugu eh ba, ba, gure eskuntzara ikitze hildo horretan ba ba bueno ba dauden emaitz proiektu e, jakinarazi eta bueno, gure eskuntza sistema zertaina oñarritu beharko zen ba ba bueno zabaltzeragoaz eta horbait ere uste dut guztion artean, kuestioneko lana daukaula egiteko orduan hemendik aurrera ere bestelako inflexio kuntu bat Egin nahi da, orrera bergira, ba, ba, ba, gure eskuntza e, sistemazin izan barden, ba, ba aldarrikatzeko, es? Ba, os ondo, leire, nomen pista despistatutaz, eh, anien zen atxikimendo emantet, eskuntza, blata, formento, pagune, ablogespo.com horretan, eginda iteka atxikimendo emant, orduan, ba, pillo badaudeta, eta beste oh, dago, ja. ba, ba, baintxe bertan, bukatzen dukunen, os ondo, ba, mila eskerburekin egotagatik, eta tabiarrikusikoga órida ederto vas mi a o sea, ver